Він навіть зрадів, що не зможе виконати неприємну місію. Щойно він одержав офіційне повідомлення про запуск космічного корабля на імперському випробувальному полігоні планети Демогран. Корабель було оснащено принципово новим типом двигуна, настільки принципово новим, що відпала будь-яка потреба у прокладанні суперкосмічних швидкісних магістралей. Відчинились другі двері. Капітан стримався, бо ці двері вели на камбуз, де дентразі готували смачну їжу. Прикусити ніколи не завадить. В одвірку з'явилася патлата потвора із сервіровочним столиком. Вона усміхалася з усією можливою щирістю. Розтатник вогн Джелц зрадів. Із досвіду він знав, Дентразі може бути задоволений лише тоді, коли на кораблі є щось, що може розлютити вогонь. Тепер він матиме те, на чому зможе зігнати свою злість. Форд і Артур роздивлялись навколо. Ну, що скажеш? Запитав Форд. Желівгідно видовощі. Що... Форд не безвідразу розглядав захаращене найрізноманітнішим непотребом приміщення. Купи старих матраців, гори не посуду, не випрана білизна. Що робити це не круїзне судно? зітхнув Форд. Це комірчина дентрасі. Здається, раніше ти називав їх воганами. Так, мовив Форд. Вогни тут усі заправляють. Дентрасі у них за прислужників. Це вони пустили нас сюди. Ну, з чорного ходу, так би мовити. Нічого не розумію, сказав Артур. Добре, погляньмо всіх. Хорб присів на старі матраці і почав порпатись у сумці. Артур пхнув матрац ногою. Тоді обережно присів на краєчок. Серце шалено тіпилося, хоча щонайменшого приводу для хвилювання не було. Усі матраци, що виросли на болотах зетти з кворшелуза, перш ніж їх застосовувати за призначенням, Умертвляють і сушать. Виживають лише одиниці. Форд простягнув Артурові те, що шукав. «Що це?» – запитав той. «Почивник по галактиці для космотуристів. Електронний довідник». Тут є всі відповіді на будь-які випадки. Артур покрутив його в руках. Подобається футляр нарешті, вимовив він без паніки і перша за сьогоднішній день порада, що подає надію. Я покажу тобі, як ним користуватися. Форд вихопив довідник Вартура, який тримав путівник так, наче то був здохлий жайворон. Дивись. Якщо натиснути цю клавішу, на экране спалахуй индекс. На маленьком экране размером 3 на 4 дюйма заставали цифры. Возьмем, например, Вогонью. Он нажмет несколько кнопок. Пожалуйста. На экране спалахнули литеры. Будивельный флот Вогонью. Форд нажмет червону клавишу снизу. По екрану поповзли слова. Паралельно із духовним текстом включився звуковідтворюючий пристрій. Довідник промовив приємним голосом. Будівельний флот вогонів. Якщо бажаєте, щоб вас підвіз вогнів скористайтесь нашою порадою. Не варто і пробувати. Вогони. Одна з найбільш некомунікабельних рас галактики.